Seguimos cos contidos en Si Radio Porriño, nesta segunda parte da nosa emisión este luns. E facémolo como sempre, os luns, cas parroquias. En este caso estamos facendo percorrido polos equipos de fútbol. E hoxe é o turno do Club Deportivo San Salvador de Budiño. É un equipo feminino que xoga na Liga de Fútbol 7, patrocinada pola Fundación Celta de Vigo e Coca-Cola. Temos con nós á xogadora Rocío Rodríguez. Bos días, Rocío. Bos días. Bueno, Rocío, creo que estamos ahí, ¿no? De parón. Estamos ahí, que comenzamos esta semana a xogar outra vez. Eh, a ver, ¿qué tal? Eh, ¿Comezaste este domingo? No, comenzamos este que ven. Este, este que ven. fin de semana. Sí. sí. Eh, ¿Contra quién ese primeiro partido? Eh, un partido difícil eh, contra os cuartos, nos vamos terceras... Eh... Eh, temos que ganarlo. O mi, claro, non é xusta competición directa aí por debaixo. Estamos a, a poucos puntos, nos levan poucos puntos e necesitamos eh, sumar máis diferencia. Eh, está des terceiros, o sea, acabastes a primeira parte, non? Non, todavía non acabamos a primeira ronda. Non. non Quedan os tres partidos Eh, vamos terceiras Terceiras uh -huh. empatadas ca segundas a puntos eh, A cinco puntos das primeiras Bueno, polo que veixo moi ben Bastante ben, va ser a segunda temporada Bastante ben A segunda temporada, non? Nesta competición, nesta liga Específica de Fútbol 7 Xa dicen patrocinada pola fundación Celta de Vigo e Cogado Cola eh, como se organiza esta liga? Eh, Cantos equipos xogan? Son todos femeninos? Suponho que si sí. eh, a liga Esta liga empezou o ano pasado O ano pasado e eh, Participaron eh, 12 equipos, quedamos cuartas de 12 Tamén uh -huh. era o primeiro ano que xogábamos nunha nun liga Era o primeiro ano que nos lanzábamos a aventura eh, A verdad que nos saliu bastante ben Xa, o eso que sí, non? Este ano vamos, eh, xa digo, terceiras, e son daza seis equipos uh -huh. Aparte empatadas ca segundas Empatadas que ca un segundas eh... E que pasa se gaña de la liga? Pois, pues, xa, era un trofeo e eh, nada máis É un premio, non? É un tema para patrocinar o fútbol femenino e para divertirse sobre todo. Mm. O que decías de patrocinar, algo que sobre todo ¿no? necesitades, supoño un patrocinador, e supoño que se cañade a liga, será un aliciente mayor para conseguir esas xudas. Sí, la verdad é que é un pouco difícil o xendía encontrar patrocinadores. Nos temos que agradecer bastante a xente que colabora con nos, en especial o Bar Juventud, de Budiño e o bar Cruzeiro de par de Ruias. Mm. Dous eh, tamén locais da zona que vos apoan tamén importante exactamente que non que, que lugares da zona os teñen en conta. Sí. A verdad é que estos dous sobre todo hai máis, pero sobre todo estos dous eh, que son moi importantes para nós porque gracias a eles podemos eh, seguir para alante no tema de gastos de, da liga. Eh, que gasto ustedes? Básicamente, supoño que non, desplazamentos, habituaxe... Desplazamentos, eh, no, eh, pago de, de fichas, eh, seguros, uh -huh. desplazamentos, eh, equipacións, uh -huh. de todo un poco. Eh, se o primeiro ano non tiña de Vades Liga, como xoca Vades? Eh, prim a primeira... Os primeiros meses eh, foi básicamente entrenar, entrenar, entrenar, entrenar, uh -huh. porque... Ningúnha, ou case ningunha tiñamos conhecimentos de darlle unha patada ou un balón. Non, que me dís? Non, non, non, non. Sabíamos darlle, pero non mm. sabíamos sí, técnica. técnicamente, non? Non sabíamos uh -huh. técnica. E pouco a pouco, mira, temos sí, un, un bo sí. equipo. Supoño que todas vos gustaría o fútbol xa máis sí aparte que vamos palío o campo e aparte de aprender, nos divertimos bastante. sí sí. Cando un rapaz lle gustou o fútbol dende pequeno e tal, ten moitas máis facilidades para chegar a, a estar nun equipo e a entrar nun equipo. E tal vez unha rapaza, como ten todas esas trabas que se atopa, pensa que tal vez mm, é máis difícil e non se molesta tanto moño buscar esas alternativas que pode ter. Supoño que vos, cando eras pequenas, no teu caso, gustabas o fútbol desde sempre? Bastante. Sí. É, solo deu xeme a ocasión de xogar o fútbol nun equipo fai dous anos en o bodiño. Sí. sí. Eh, bueno, desde pequena, entonces como te enteraste esa aparición do Budiño, como se formou todo? Eh, por a, tra a través dun amigo que me avisou de que había en Budiño un equipo de chicas que estaban empezando, que se si quería apuntarme, que fora por ali e que me levaba el. Mm. Así foi. Porque ti de onde és? Eu son daqui do de, de torneiros de Porriño. De eh, torneiros. Sí. E eh, cantos non tes? 23. 23. Bueno, mm. aí já estaba empezando forte, non? Sí. Eh, en que posición xogas? Eh, sou punta, delantera uh -huh. Oxe xa que a túa briga ¿no? entre comiños iría marcar goles ¿no? Aí estamos, estamos E cantos leva xa? Levo daza seis en doce xornadas Eu sempre digo que os goles que marco eu son gracias e o traballo e esforzo de todo o equipo, non só os meus uh -huh. E o no tema das rapazas no fútbol. Mmm, seguídevos atopando con esa xente, non, que di que o fútbol é cousa de homes. Non, a verdade é que non. Os homes mesmo son os que nos veñen a animar, eh? sí. nos veñen a aplaudir e eh? eh, tamén nos botan broncas cando facemos algo mal. Pero ah. bueno. Igual, non, igual. Estamos aí para aprender. Uh -huh. Xa parece que vai un pouco non isto xa algo como do pasado, esta sí, sí, idea sí. de que o povo é Parece que está a un pouco igualándose ahora mesmo. Mm, a ver se é verdade. De todos modos, hai que dicir que o vos adestrador é un home. si sí, Suso Acuña. Mm, un saúdo a Suso, que, que falamos con él tamén para esta entrevista, pero non puido vir, estaba mm, traballando. Sí. Pero claro, parece que tamén sempre, cando hai un equipo feminino, faltan esas figuras femininas tamén eh, como adestradoras, como presidentas. Nos eh, únicamente eh, ahora mesmo contamos con el como, como, como adestrador, non temos nadie máis que, que nos leve uh -huh. e que nos guía Xa falo, pero xa en términos eraes, non, de equipos femininos de grande tamén relevancia, que sempre ou incluso de outros, xa non falo de fútbol, de outros uh -huh. deportes, todos adestradores, eh, presidentes homes. Aí falta tamén, non, que as mulleres se meitan un poquíño tamén. Bueno, A verdad que sí, que habría que igualar un pouco pero eu xa che digo, nos estamos moi contentas con Suso sí. moi contentas. Sí. Eh, Ese equipo se alguén está escoitando alguna rapaza está interesada en apuntarse ao club San Salvador Budiño pode facelo? Si, sí, sin ningún problema eh, temos un 20, temos un Facebook ou senón simplemente con a chegarse ao campo do Budiño eh, os mercores e os verres eh, a partir das nove menos cuarto que estaremos ali entrenando de vir a xuntonosa e sen ningún problema pode baixar a entrenar. Canto tempo adestrades? Estamos de nove menos cuarto hasta xonce cuarto, máis ou menos. Eh. Dous días a semana e o fin de semana xogamos. E cantas sodes que non sei 16, somos Actualmente somos doce. Eh. Doce chicas. O ano pasado éramos 23 e Este ano somos doce. esa reducción tan drástica por eh, tema da liga? No, por tema de asuntos persoais, lesións... Eh, cousas persoais de, de de marchar a vivir, a traballar mm. fora. E é algun algún ídolo entre comiñas a quen a que sigas? Eu teño unha chica que me gusta mm -hmm. moito como xoga, é xogadora do Olivo, é Anaírlomba. Gusta me mm. moito. E despois en especial de chicos e pois e Messi e Iniesta. Bueno, e, non sei expectativas hai por este da liga e tamais ches que boas, non? Uh -huh. Pero eh, ese primeiro partido, como uh -huh. preparades? Estades listas xa? Un pouco difícil. Eh, a ver, eh, O Redondela eh non sei. Ca considerades que é o vosso rival máis forte? Ahora mismo Navia. Ahora mismo Navia porque vai primeiro e eh, non perdeu ningún equipo, ningún ningún partido, no que vai de temporada, eh, está aí na primeira posición. Pero bueno, tampouco se pode dicir nada porque o mellor teño un día malo, non é un día bo e podemos ganar. E igual, temos un bo equipo, sempre hai que ir con boas esperanzas. Falabas antes de lesión, te veches algún a ti? Eu actualmente estou lesionada, teño a rodilla dereita tocada, saltase a rótula e esguinces tal. Son un pouco mal iso, eh? Un pouco. <risas> <un mal. risas> bueno, Rocío, non sei se queres encadir algo máis, que quedar no tinteiro por dicir? Nada, dar eh, as gracias a ti na primeira posición por darnos esta oportunidade para conllecernos. Eh, na segunda posición o, a Xuso Acuña por estar aí axudándonos tanto no tema de fútbol como temas personais. Eh, a todos os patrocinadores que fan que tiremos para adiante. e eh, Sobre todo tamén a, a afición que nos segue día a día e que nos anima partido tras partido. Mm. Pola parte que nos toca, Rocío, para nós sempre un placer, trae xente aquí a noso estudo, sobre todo xente daqui, de alrededor, de, do Porriño, da zona, non? Que para iso estamos. Moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá. Gracias. E contanos un poquinho máis do Club San Salvador Budebudiño eh, Budiño, Club Femenino, iba a decir. Moitísimas gracias e un saúdo. Hasta logo.